Pozdravljeni ponovno med Zofijnimi ljubinci. Jesenski desant na predavanja nadaljujemo tudi v današnji oddaji. Predstavili vam bomo zanimivo predavanje, ki se je v prejšnjem tednu dogodilo v Umetnostni galeriji v Mariboru. Tam so gostili magistro Alenko Spacalj, ki se je na žalost malo številni publiki poklonila v predavanju z naslovom Aktualnost feministične likone teorije v odnosu do sodobnih umetniških praks. Ker smo se v zadnjih oddajah nekako ujeli v premisleko podobi, se nam je zdelo umestno, da ta niz oddaj, v katerih se ukvarjamo s filozofijo estetike, podaljšamo še za eno. V današnji oddaji boste tako lahko prisluhnili povdarkom iz omenjenega predavanja. Naj ob te priložnosti napovemo še naslednje predavanje, ki se bo dokrat ponovno dogodilo v organizaciji zofijnih ljubimcev. Vabimo vas na predavanje filozofa dr. Igorja Pripca s naslovom Postfordistična Slovenija, ki se bo odvijalo v torek 22. novembra 2005 s pričetkom ob 19. uri v galeriji Media Medianox v Židovski ulici 12 v Mariboru. Na predavanju bo avtor predstavil svoj poglobljen pogled na aktualne družbene in politične procese v Sloveniji, vabljeni. Magister Alenka Spacal je v predavanju, ki mu bomo prisluhnili v nadaljevanju, skozi različne discipline vezane na likovno teorijo, sociologijo kulture, filozofsko estetiko in umetnostno zgodovino skupaj s feministično teorijo in ženskimi študijami, študijami spolov, lesbičnimi in gejovskimi študijami ter queer teorijo, obravnavala položaj feministične likone teorije današnjega časa v odnosu do sodobnih umetniških praks. Krat je v okviru feministične likovne teorije obravnavala konceptualizacijo spola skozi vizualne reprezentacije lastnega telesa v različnih umetniških praksah. V tem kontekstu se znotraj feministične likovne teorije odstirajo predvsem predvprašanja, ki se nanašajo na problematizacijo kategorije ženska in še bolj specifično na sintagmo ženska umetnost, kar že meji k esencialističnemu reduciranju ženska na njihov biološki spol. Omenjena problematika hkrati ponuja tudi pomislike vrste različni dihotomi, žensko-moško, esencializem, konstruktivizem, narava, kultura. Alenka Spotsal je magistrirala z področja estetike na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Na odelko za sociologijo nadaljuje z doktorskim študijem vizualne kulture in feministične teorije. Deluje kot umetnica, teoretičarka, likovna kritičarka in kustosinja. Vabljeni ste jih prisluhniti. Nekako za v svoja predavanja rada izberem tale poster Gorilla Girls, skupine anonimnih avtoric, ki so delovale v pozdnih 80-ih in začetka 90-ih na Njujoških ulicah in so nekako aktivistično nastopale z doročenimi posteri in letaki in drugimi grafičnimi materialom proti seksizmu in rasizmu v institucijah, kakršne so galerije in muzeji. Uh, nekako omenjen poster pa zelo lepo povzema osobino današnjega predavanja. Po drugi strani se mi zdi pa aktualno samo dejstvo, da uh, so letos Gorila Gels bez zastopane tudi na Beneškem biennalu uh, in sicer med drugim tudi z omenjenim posterjem. Ker pa mogoče spet govori o aktualnosti feministične teorije in feministične letosti v sodobnem času o aktualnosti, na kakšen način, če na kakšen način na je feminizem še vedno aktualen danes. Čeprav se v času posmo feminizma dosti govorijo o neke vrste ukinjitvi ali pa preseganju, bi lahko rekli, da v bistvu zadeve še niso dozorele na ta način. Ker če se recimo pogledamo v sam deneški je bilo potrebno 110 let do izbora koratok. Letos sta bile izbrani dve ženski kot koraborki, kar pomeni, da zadeve še vedno niso tako idealne. Po drugi strani so bile idealne s samim izborom, kajti na ta način je bilo letos na Veneškem vjenalu prisotnih precej več ženskih umetnic. In na zadnje, tri nagrade od čtirih so prejele avtorice. Ena med njimi dobitnica, Zlate galeva za življensko delo Barbara Kruger, kateri se bomo tudi kasneje vrnila. In mogoče čisto vodoma se je osredotočila na kratek zgodovinski pregled. V nadaljevanju predavanja bi se osredotočila na koncept spola v lastnih reprezentacijah, v samopodobitvah ženskih avtoric. To se pravi koncept spola v avtoportretni imetnost shows that what I said was true. There's no difference between the sexes. Men, women, the same. They are, huh? Well, maybe there is a difference, but it's a little difference. <laughs> well, you know, as the French say. What do they say? Vive la difference. Which means? Which means hooray for that little difference. Vaša bližnica do Zofije? www.zofijeni.net In se, če se zdaj res usredotočim čisto na same začetke, in recimo pozna 60, začetek 70 let v angloameriškem svetu, kjer se je feminističa teorija sprvo oblikovala, uh, bi želela omeniti uh, neko Kanovsko delo iz tega področja in sicer besedilo, vedno z naslovom: Zakaj ni bilo velikih umetnic? Uh, Avtorica nekaj skuša v svojem poslu uh, osvetiti eno najzanimivejših vprašanj, ki se ponovadi vedno pojavlja v kontekstu uh, problematike tako imenovanega ženskega vprašanja uh, in sicer. Samo ne nastopa do tega omenjenega vprašanja načinko, kar so njene predhodnice, ki so recimo skušale dokazovati, da so ženske v umetnosti obstale in da so bile enako velike kot recimo njihovi moški kolegi in podobno. Prav tako ne poskušajo dokazovati neke specifične ženske veličine v smislu drugačnosti za razliko od veličine moških umetnikov, ampak pristopi k vprašanju na svojstven nekako oglobni način, se skuša pokazati na vzroki. Res, res je, da je bilo v umetnostnih zgodovnih tudi manj ženskih avtoric, ampak zakaj. Razlog seveda najde v institucionalni diskriminaciji. In sicer ženskam je bilo vse do 20. stoletja na nemogočeno izobraževanje na inštitucijah, kakršne so nikoli akademije. To se pravi na institucijah, ki so bile ustanovljene, tam nekje od Druge polovice 16. stoletja naprej, in na katere je bil ženskam dejansko onemogočen pis. To se pravi, ženske so se lahko izobraževali na področju slikarstva, kiparstva, zgolj v določenih privatnih šolah, kjer je bilo pa nekako njihovo izobraževanje še vedno umljeno in sicer onemogočeno jim je bilo risanje po živem delu. Iz moralnih razlogov, seveda. Po drugi strani pa je pa nekako se tu nek paradoks, ki ga tudi avtorica navaja. Po drugi strani so bile ženske v zgodovini velikovne umetnosti lahko model moškim avtorjem, to se pravi: lahko so se gole razkrile skupini moških, ki so jih opodabljali, lahko so bile torej na strani pasivnih objektov, niso pa smele same sprijet obratne pozicije, to se pravi aktivne pozicije in delovati na strani študentk ali pa kreativnih umetnic, to se pravi na strani aktivnega, aktivnega umetniškega subjekta. Uh, navedla bi či za orientacijo uh, neke bizarne primere, recimo iz leta 1893, ko so študentke Londonske Royal Academy lahko pisospovale učenju, risanja po živamu delu, samo če je bil del, deloma pokrit. Še izgovornejši pa primer Pensilvanijske akademije iz leta 1885, kjer so študentke dobile v razred kravo. Autorica pravi, da iz fotografije sicer ni razvidno, je šlo za kravo, bika ali vola, dejstvo pa je, da je pražival gola kar je bilo za tisti čas izjemno sobodnaško, glede na to, da so včasih zakrivali celo noge stolo. Tako, da toliko o možnostih izobrazbe ženskih avtoric. Samo dejsto pa nekako tudi ponazarja, v bistvu, zakaj, zakaj so potem ženske bile na strani tistih, ki so risale šopke, ali pa druga, manj pomembnejša ali pa druge, manj pomembne še žalne, kot so krajine krajne, ki požitja, protreti so bili nekako v tej smeri. To se pravi tisto, kar je pa skozi celotno zgodovino do 20. stoleta predstavljalo nekako tema izobrazbe velikih umetnikov, to se pravi obladovanje veščine človeškega telesa, to je ostalo ženskim avtoricam nekako nedostopno skoraj do 20. stoleta. Can ever spend But you work in a shirt With your name tag on it Drifting apart Like a plate tectonic It don't matter to me is all I wanted to be Was a million miles from here Somewhere more familiar Too much time spent dragging the pasta But I didn't see you Not looking when I messed up Settling down in your early A backstreet dentist It don't out to me It's all I wanted to be It's a million miles from here Glow is the only thing growing is our history Knock me down, I get right back up again I come back stronger than a powered up Batman ready for anything Rage more Tolko ci za svetlitov, ja se pa zdajle <fled> bonus predotočila ne tolko na problematiko, ki ste recimo prele govorila girls is postavljen, da dejansko v muzejih, galerijah sodobne umetnosti še vedno precej več avtoric zastopanih v smislu Modelov, kot pa aktivnih avtoric, jaz bi se danes obrnila na drugo plat in sicer bi pokazala, na kakšen način so se same avtorice zoprstavile takemu konceptu ženskega telesa v likovni umetnosti, na kakšen način so lastna telesa same predstavljene v svojih delih. In sicer se bomo sredotočila na avtoportretna dela od samih začetkov, to se pravi od dobe Renesanse, pa vse do najsodobnejših feminističnih avtovic. Vsem je lahko skupno predvsem dejstvo, da gre pri vseh avtoportretnih poskusih za željo po vzpostavitvi sebe kot subjekta v samem procesu avtoportretnega dela. To se pravi skos raziskovanje različnih identitetnih pozicij in subjektivitetnih vzpostavitev, temelji vsako delo na vzpostavitvi sebe kot subjekta v končnih fazi. Na ta način za nazaj interpretiram tudi dela avtoric, ki so ustvarjale pred obdobje feministične umetnosti. In prav zato, ker lahko pri njih prepoznamo močno stremljenje, po vzpostavitvi subjektivitetnih pozicij, lahko govorimo na nek način o feminističnih temah tudi za nazaj. Recimo pri delih baročnih avtoric gre za avtoportret Artemizije Džentileski. Avtorica se je upodobila kot samo slikarsko dejanje. Avtoportret nosi naslov, um, avtoportret kot alegorija slikarstva. To se pravi kot samo slikarsko dejanje, kar je bilo za tisti čas za moške ki precej radikalno dejanje. Uh, bi lahko rekli, da je bilo avtricam čas pomembno, da se upodobijo kot aktivni subjekti, ali kot, recimo, vali obilci s čopičenim paletom v rokah, gre za enih najpogostejših motivov za avtoportretne umetnosti, na katerih so ženske poskušale pokazati, da vendar ne so aktivni umetniški subjekti, da so slikarke, da tudi oni ustvarjajo in omenjeni motiv lahko najdemo res od renesanse pa vse do današnjih dni. Drugi pomemben motiv, ki so ga pogosto opodabljali, sebe so naslikali ob nekem glasbilu, tako kot sofonizban visola ob spinetu, kaj ti v času renesanse je mogoče glasbena, obladovanje glasbene veščine pomenilo še precej več kot obladovanje slikarske veščine. Bilo je posebej pomembno za umikana dokleta in za aristokratskih družin. Sofonizbo Anglosola bi pa izpostavila še kot prvo žensko, ki se je slikarstvom ukvarjala profesionalno. Prvo žensko, ki je živela od slikarstva in s tem postala odličen zgled vsem slikarkam za njo. Hkrati se po umetnostni zgodovini ponavadi premalo poudarja, da gre za umetnico, ki je naslikala tudi ogromno število avtoportretov in sicer največ v obdobju med Dillerjem in Rembrandtom, če recimo dva veljata za ta kamenika avtoportretne umetnosti. Meni je zelo drag tudi avtoportret Anne Doroteje Terbuš iz leta 1761, in sicer zato, ker gre za motiv s knjigo. Knjiga kot Nek pomemben ikonografski element, celotne umetnostne zgodovine, je pa vedno upodabljena uh, skupaj uh, z moškimi avtori. Nikdar jo pa ne vidimo v rokah umetnic. In šele same umetnice so jo v bistvu naslikale ali tukaj gre za avtoportret ali pa v portretih drugih žensk. Nekako se mi zdi to tudi eno tako temeljnih del za izraz lastne želje po vzpostavitvi sebe kot subjekta. Ker se mi zdi še posebej pomembno povdariti za ženske umetnice, še posebej, če se zavedamo, da ženska ni bila pojmovana kot subjekt skozi celotno zgodovino filozofije. To se pravi skozi 2000-letno zgodovino filozofske tradicije, kar se je pa posledično seveda preneslo tudi na pojmovanje ženske kot subjekta v umetnosti. Zofini ljubimci. Cimo, če se vzremo v antiko in če lahko kot subjekta imenujemo takratnega državljana, lahko vidimo, da je v atenski družbi kot državljan bil lahko pojmovan zgolj svoboden moški, ki je bil rojen staršema državljana, To se pravi očet v in materji, hčeri državljana. Ženska se je pa v tej strukturi znašla na mestu drugosti skupaj s sužni, živali, otroki. To se pravi, bila je sicer na mestu prvega, drugega, ampak še vedno na mestu drugega. Še vedno na mestu uh, tiste vsebe, ki je nudila moškemu refleksijo, neke vrste ogledalo moškemu. In taka nesubjektivitetna pozicija je nekako za ženske ostala skozi celotno zgodovino, uh, čeprav so ženske bile aktivne na raznoraznih področjih. Uh, prav To je pa nekako feministična teorija poskušala pokazati tam od druge polovice prejšnjega stoletja dalje, da ženske so obstajale skozi zgodovino umetnosti ali pa skozi druge zgodovine, vendar niso bile v zgodovino nijedar upisane, ampak so ostale odsotne in prezrte. To se pravi, če se je prvi val feministične teorije ukvarjal predvsem z raziskovanjem prezrtih in nepoznanih umetnic. V tem se kako nekako v drugi fazi teoretično zadeva bolj preusmerila na vzpostavitve kanonov in na samo problematiko konceptov pri obravnavi umetniških del žensk. V smislu, na kakšen način ženske za pod skupno kategorijo, lahko sploh govorimo o kategorija umetnice, ki združuje dela avtoric uh, zgolj po biološkim spolu. Neka glavna zagata celote feministične teorije se vaš čas suče okrog problema, na kakšen defi, način na defi, na definirati žensko umetnost, ženske avtorice, uh, za razliko recimo, od feministične umetnosti, ki je nekoliko bolj konceptualno osmerena, z jasno ideološko predpostavko uh, določenih idej, ki se spopadajo uh, s patriarhanno družbeno vrebitvo, to se pravi z ometniškimi deli, ki nastopajo antiseksistično, antipatriarhanno in pokazati na zgodovinsko ulogo žensk v patriarhanno družbi. Za razliko od feministične umetnosti, s recimo jasnim ideološkim predznakom, političnim predznakom v tem smislu, ostaja kategorija tako imenovanje ženske umetnosti predvsej bolj nedefirmirana. In v bistvu zelo pogosto, esencialistično zvedena na nek biološki determinizem. Na samo to problematiko so sicer upozorile že uh, feministične teoretičarke z samih začetkov. Se pravi, če sem preumenla, delo Lin, denoklin, ona je sama obsodla uh, tiste teoretičarke, ki so uh, nekako res dejansko povezovali umetnice zgolj na osnovi spolne pripadnosti, uh, ne glede na osebino, kajdi avtorica pravi, da imajo ženske uh, v določenih zgodovinskih obdobjih precej več skupnega s svojmi kolegi v določenem času, kot pa druga z drugo. Recimo težko zdaj združujemo dela umetnic od renesanse pa recimo vse v današnjih dni samo zato, ker so biološko žez. Little girls, I am in the business of putting old heads on young shoulders and all my pupils are the creme de la creme. lack of talent is, Lily, in terms of artistic creation, you only lack what your sex as a whole lacks. And what is that? The liberty of mind. Somehow, there <laughs> avtorice umestiti v pod, pod nek skupni imenovalec, kot sem že prej rekla, recimo pod nek skupni izraz ali specifično ženskega stila ali specifično ženskih tematik, ker je mogoče uh, zelo lepo prišlo do izraza s feministično umetnostjo, tudi kaj se masliko vidi, uh, sploh mogoče z body artom v 60-70 letih prejšnjega stoletja, ali pa s problematikami vezanimi na žensko telo in na teme, ki predtem v umetnostni zgodovini niso bile obravnavane. To so pa teme, ki se ključno vežejo na žensko seksualnost, na, na nosečnost, porod, materinstvo, mogoče tudi nekaj tabuje, menstruacije in podobno. To so pravi tematike, ki jih moški avtori niso obravnavali v tolikšni meri, kot ženske umetnice. Če pa so jih, so jih obravnavali z določeno distanco, na ta način so, so avtorji upodabljali, upodabljali ženski, to se pravi upodabljali so drugo. Pri ženskih avtoricah gre pa za soočenje z lasnim, z lasnim telesom in specifično ženskimi problematikami. V nadaljevanju bi se osredotočila na nekoliko še radikalnejše pristope, In sicer avtorice so v 70-ih letih poskušale razčistiti z raznoraznimi tabuji in na ta, način, na ta način so se avtorice v bistvu zavesno postavljale proti vsemu podobitvam ženskega telesa in v bistvu poskušale razkriti tudi tisto, kar je bilo do te umetnosti nevidno. Tukaj gre pa za delo Barbare Kruger, prejmenjene letošnje dobitnice Zlatega Leva v Benetkah ki je poskušala problematizirati samo problematiko moškega pogleda na ženskem telesu. To se pravi, če se poskušamo umestiti v pozicijo ženske pasivne vloge objekta, kakor, so, kakor se je nekako pojavljalo, na, kot sem že prej omenila, večini likovne produkcije zahodnih avtorev, To se pravi ženska kot pasivni objekt, ki se kaže v pogledu moškega. Nekako bi se tukaj, čist, čist zek, če samo imelim teorijo Johna Bergerja, ki je leta 72 v svojem delu Ways of Sing pokazal na enosmerno upodabljanje ženskega telesa v celotni tradiciji akta. To se pravi po njegovi definiciji, je ženska tista, ki se kaže, tista, ki se gleda, moški gledalec. Sam proces gledanja je pa neka oblika dominacije oziroma kontrole. Jaz bi pokazala, da v bistvu so avtorice še posebej z body artom poskušale pokazati na hrpno plat to vrstnih opodobitev, poskušali so pokazati, na kakšen način so same aktivne, na kakšen način so same subjekti. To se pravi, popolnoma na drugi strani matrice in še so bile upodobljene skoč celotno zgodovino zahodne likovne umetnosti. To je veliko My dress off it's most unusual If you want to go all in home Just put your hair down and go and step beside the piece of a second stand I don't najkvalitetnejše nekako njene fotografije, ki zaznamujejo podobe androginosti. To se pravi, avtoportreti, v katerih je njen spol ostal nekako nekategoriziran ne v smislu klasičnih spolnih binarizmov moškosti in ženskosti, kar pomeni, da se s tem nekako Poskušala postaviti nasproti klasičnemu binarizmu, klasični dikotomiji, hkrati pa upeljala neke podobe subjektov, ki niso več kakorkoli spolno In Če sem prej samo problematiko nekogритетnih pozicij ženskih avtoric, bi rada da se je začetek feministične umetnosti v 60 70 letih pri avtricah um, razvila močna želja po sebe kot umetniškega ženskega subjekta. To se pravi, avtrici so s tem, ko so, hodile, ko so poskušali naspr nasprotovati prevladojočim logam ženske, še posebej ženske kot objekta v prevladojoči likovni umetnosti, poskušali temu nasprotiti najti nek lastni izraz, um, nek specifično ženski izraz. In tukaj je nastal problem, na kakšen način vzpostaviti neko lastno likovno govorico, ki bi nasprotovala prevladujoči falogocentrični kulturi umetnosti, ki je prevedovala, da tukaj, na kakšen način vzpostaviti lastni vzraz. In tukaj se je predvsej autoric ujelo v problematičen esencializem, to se pravi v neko pristajanje zgolj na lastno ženskost zgolj na podobe lastnega telesa, zgodno na um, podobe, kot sem prej pokazala, recimo problematiko materinstva, na način povričevanja materinstva in reproduktivne vloge. Zgolj na povričevanje um, lastnega izkustva, kot ženskega izkustva. Um, in če so antisemitistično ravnane, teoretičarke ta pristop obsodile, kaj ti sami sensencializem bodi v precej fiksirano kategorijo, v precej fiksirano pojmovanje kategorije ženske, se mi zdi po drugi strani precej večji doprinos k feministični teoriji delov tistih avtoric, ki niso pristale na tako zamejeno konceptualno umetniško produkcijo, ampak so poskušali razširiti meje in pokazati nekako na fluidno identiteto, kar je mogoče sprem značilno za avtorice 90-ih let, ko se feministična identiteta ne povezuje več izključno z neko esencialistično, specifično, z nekim esencialističnim poveličevanjem ženskega bistva, ampak se prepleta z nizom različnih identitet. To se pravi, aj pri preumenjenih avtricah, ali pa identiteta, ki se vežejo na uh, neke druge vrste identitet, recimo na raso, nacijo uh, ali pa problematike, vezene na globalnejše strukture danes v svetu. To se pravi identitete, ki se razširjajo še neke vrste omejenost na lastno telo. To se mi zdi v smislu aktualnosti umetniške produkcije današnjih umetnih. Krati, sem pa prej mogoče pokazala uh, toliko širok razpon umetnic, uh, body arta, prav zato, ker sem poskušala pokazati nadrznost, s katero so se avtorice, ki časa, če, če se poskušamo um, soočiti z dejstvom, da gre za 70-ta leta prejšnjega stoletja, s katero so se avtorice poskušale postaviti uh, nasproti celotni tradiciji, to se pravi dinamik. Ironičen moment, na nek kritičen moment, s katerim so poskušale prevzeti nadzor nad vlastnimi telesi. To se pravi prevzeti nadzor nad gledalčkim odzivom, nad gledalčkim pogledom in zaobrniti pozicijo sebe oziroma ženskega telesa iz pozicije objekta, iz pozicije pasivnega objekta, ki se ga je upodabljalo. V, na drugo stran, do pozicije aktivnega umetniškega subjekta. To se pravi na uh, pozicijo aktivnega umetniškega subjekta, na pozicijo um, od modela k umetnici. Uh, in tukaj se mi zdi, da so avtorice 60. in 70. let res naredile nek radikalen porak, ki nam mogoče danes ni več toliko šokanten, ampak če ga gledamo v v kontekstu celotne zgodovine zdi izjemno pomemben, sploh za v času nekega osvobojočega obdobja spolj patriarkalnega You know, people seldom go to the trouble of scratching the surface of things to find the inner truth. Well, I really wouldn't care to scratch your surface, Mr. Crowley, because I know exactly what I'd find. Instead of a heart, a handbag. Instead of a soul, a suitcase. And instead of an intellect, a cigarette lighter. Which doesn't work. ampak omenila še neke vrste kritike današnji feministični teoriji. Sicer pogosto se avtoricam, ki zagovarjajo feministični pristop, počita, da nastopajo v bistvu lahko predvsej, izključujoče do tistih avtoric, ki ne delujejo v skladu z nekimi feminističnimi principi ampak nekako poskušajo pri večini umetnic pokazati na določeno, določeno upodavljanje, oziroma ne da zahtevajo, ne da zaukazujejo, ampak da se doskrat določene feministične kritike znajdejo v zagati, na kakšen način interpretirati dela umetnic. Če sem se del malo zapletla, žela bi to, Da, cilj feministične kritike danes je po eni strani ovrednotiti dela avtoric iz preteklosti, pokazati, da so obstajale v celotni zgodovinski tradiciji, še pomembnejše je pa ovrednotiti dela sodobnih avtoric. Tukaj se pa zgodi neka zagada, na kakšen način. Kaj ti feminističnih umetnic je izjemno malo, po drugi strani je pa je cel spektr ustvarjalcev ki včasih ustvarjajo v skladu z določenimi stereotipi in neke stereotipe še posebej vezane na mid ženske, na povličevanje večne ženskosti, na neko žensko bistvo, um, upodabljajo v svojih delih. To se pravi, v iskanju nekega lastnega izraza se zapletejo v stereotipe, um, s katerimi se same identificirajo. In tukaj se pojavlja paradoks, na nekakšen način da tri tičark je na to problematiko, hkrati pa, da s tem ne bi bile nekako zaukazovalne in da ne bi zapadli v novo ideologizacijo ali pa v neko novo, mizogino pozicijo do teh avtoric. To se mi zdi nekako ključna problematika, na katero sem sama naletela v času svojega delovanja, to se pravi, Pisanja o določenih umetnicah slovenskega prostora ali pa tujih avtoric. Bi mogoče še opozorila na še eno hrpno plat feministične teorije in sicer na nekako spregled lezbičnih umetnic, ki so Tudi v, tudi v interpretacijah avtorud, kot so Linda Nocklin, Grezelda Pollock, Whitney Chadwick, stali na nek način prezrte in neupoštevani. To se pravi, na nek način ponovno diskriminirani. Z, pozici, z dvokratne pozicije. To se pravi, kot ženske in glede spolne usmerenosti. Po drugi strani se pa seveda Pojavlja v zvezi z umenjenimi avtricami problematika, na kakšen način uh, identificiramo določene umetnice, uh, kajti prav z določenimi etiketami se lahko diskriminacija še poveča, prav v smislu označevanja določenih umetnic kot, kot lesbičnih. Seveda je problematika primerljiva tudi z drugimi področji označevati uh, z vsemi atributi, ki jih dodajemo besedi umetnica ali lezbična umetnica ali črnska umetnica, afroameriška umetnica, kako kol, v vsakem primeru gre za mogoče kvadrirano diskriminacijo v nekem smislu. Mislim pa, da je potem v tem smislu najboljše prepustiti samim umetnicam dekoracijo v tem smislu, vendar pa včasih tudi na noga umetnostne zgodovine da upozori na določena dela, ne pa da jih ponovno sprogledam.